Er aprilsnar kikset? Er det en god idé at promovere dragshows til børn? Og er Donald Trump fucked? Velkommen til SONG 2 af Markus' Realty panelet Der er programmet, der redder kendte ud af forskellige livskriser. Ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og tatoveringer. Med mig i studiet har jeg Christel fra Paradise Hotel. Og Emilie Hoffmann fra X on the Beach. Mit navn er Markus Eklund, og du er med på en lytter. I har været inde før, Pige. Ja, yeah. yeah. Og det her program, det er jo også et rådgivningsprogram, og jeg er sikker på, at I vil gøre os absolut bedste på at besvare de her spørgsmål, jeg har med til jer i dag. Absolutely. det. er jeg sikker på, og det er I også lovede mig, faktisk. Yeah. Ja, jeg... man kan godt love ting. Og Nej. Man ikke kan holde. Nej. <laughs> og vi skal ja. også til ugens i dag, og som jeg også har promoveret for jer, så øh, er det en kæmpe ting, den her gang. Hvor stor? Det er en oplevelse, lad mig sige det sådan. Nej, du er så irriterende ved det sådan. der, mand! Jeg vil gerne sige, det er en oplevelse. Det er en oplevelse. Så skal det du med? Sådan. Og jeg skal muligvis med. Nej. Ja. Nå, skal vi hoppe ud for noget? Det ved jeg ikke. Jeg skal ikke fortælle mere. Okay. okay? Mm -hmm. Så nu skal du, du skal virkelig tænke over det, Emilia. Hvad har yes. du at godt til mig ja. i dag? Ja. Vi skal jo starte lidt med ja, for det gør vi altid, Vi og snakker lidt. Jeg kan godt lide at vide lidt om jeres liv. Ja. Og øh, ved du hvad? Jeg, Christel, jeg vil gerne starte med dig. Christel, altså, for det første hallo <laughs> ja. først. Jeg vil bare gerne starte med dig, at ja. sige, du har fået alle de her spørgsmål og sådan noget. Se, Karl ikke mere. Ja. Det, det, det, det. det. Ja. det er det lige Jeg vil bare gerne vide, <laughs> Knaller der ikke Karsteg? Nej, det gør vi ikke. Det gør jeg ikke. Nej. Og ja, det var også en fin måde, du lige fik øh, snuset den ind på, om vi havde knallet før. Og ja, det har vi. Hej det? Ja, vi har altså, det. Altså, selvfølgelig. Det havde jeg da ikke regnet med andet. Okay, men det ved jeg jo ikke, fordi huh, der er jo der er nogen, der siger mange forskellige ting. Men øhm, nej, altså vi, så, som vi faktisk hele tiden har haft understreget, vi har fucking bare ja, ja. haft øh, grineren i hinandens selskab. Og... Det er jo det vigtigste. Altså, ja. enig. enig ja. Og det var også det, jeg fik ud af det. Det var sådan, ja. vi er ikke kærester, vi hygger ja. bare. Ja, præcis. Og det, du ved, der var ikke noget låst på nogen eller noget, men du ved, you do you, men ja. Yeah vi havde, ja. Hvorfor? Er det fordi, du har fundet en ny, eller, eller har han fundet en ny, eller hvad sådan, hvordan stopper sådan noget? Altså? Nej, jeg tror bare, at så, øh, så har han jo også, øh, også sine ting at se til på færgerne, og øh, jeg har rigtig travlt med arbejde, så, øh, så, så lige pludselig så havde jeg jo ikke lige så meget fri, som jeg havde på derhverden tidspunkt. Så har du ja. simpelthen ikke tid til sex. Nå, på den måde. Nej <laughs> jeg kom ind i billedet. Hvad? Hmm. Hva? Hvad for noget? Kom, du ikke, Nej. <laughs> altså, det, altså, nu forstår jeg ikke, om det var, fordi I var blevet kæreste, eller om, om der er Hvad hedder det? Karla, en ting nu. Nej, nej. nej jeg redder bare Kristler. Du skal ikke redde Kristler. Okay. Det her, det. Her, der skal, skal ikke sælge hinanden. Nej. Nej. <laughs> I skal ikke redde hinanden her. Okay, øhm. Det, no. det sker jo bare, at man øhm, tænker, men, altså så går der bare længere tid imellem, og så æbber det bare ud. Altså mm. sådan sexdelen, men uh, the friendly uh, situation is still there. Ja, ja, ja det ser jo for igen. Ja, ja. Du har klippet ja, ja. hans hår. Jeg Han var hjemme hos mig i går, så sent som. Ja. Men kan du godt finde ud af at klippe? Er du jeg er frisør? Er, er du uddannet frisør? frisør? Ja, det er jeg. Jeg blev uddannet i uh, 19. Hold op. Ja. Okay. Okay. Jeg jeg, red... jeg, da. Ja, så jeg er så den story, tænker jeg, det, det kan hun jo ikke, det her. Ja. Hun har ja. lige klippet mig. ja. Ja. Jeg har jo været i fadet siden 16. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Der er mange ting, jeg ikke ved Og jeg er jo også jeg er jo udlært med ros og hele lort. Med på. hvad? Med ros. Det er fordi, det er sådan sat op i, du kan blive udlært, og det er rigtig flot. Du kan blive udlært med ros, så der med bronze og sølv og guld. Og, og er ros det bedste? Nej, ro. nej. Ros, altså uddannet, det er en. Og så er uddannet med ros, uddannet med bronze, uddannet med sølv, uddannet med guld. Men så det lyder jeg... som sådan en podium, du går op på. Altså, guld er det bedste, ikke? Guld er det bedste. Og uddannet er det dårligste, men det er jo flot at blive uddannet, ja. og du ved, komme igennem det hele. ja, ja. Anyway. ja. Og så er du uddannet med ros Så spot the fuck over var min karakter. ja, <laughs> <laughs> ja. ja. Nå, men prøv, lad os gå videre øh, fra ja, dig, ja, kassen, jeg, for også. altså ja. Vi skal nok ja. komme tilbage til dig. Nu skal okay. vi snakke lidt med i mit ja. liv. Jeg ja, vil også. Nå, ja. Skal vi du også gerne snakke ja, med? Ja, vil gerne lige snakke lidt med. <laughs> ja, altså prøjer Emilie. Øh, vi skal jo også høre om dit liv nu. Nå, det er ikke eksisterende. Ja, fordi der er masser i er jo ikke sammen mere. Det er rigtigt. Hvad hva, hva så? Er I stadig venner og sådan? noget? Det er vi. Hænger I stadig ud? Gode venner, ja. sig altså, Indtil øh, ja, på onsdag så bor jeg jo stadig hjemme. Så, så vi har boet sammen i relativt lang tid, ja, en halvanden måned eller sådan. noget. Okay. Er det Næ. Du er slet ikke kedeligt? Nej. Det er ikke Overhovedet ikke. Altså, vi spiste sushi sammen i går, og jeg har også spillet 500 med ham. Det gav bare ikke rigtig. fordi... Jeg det, har var... jo bare altid det med, at hvis, hvis man bor sammen med sin ekskæreste, er det så ikke sådan, indgår man sådan en aftale om, okay, skal du lige lade være med at tage nogen med hjem? Eller hvad? Altså... Ja, altså det har vi da også selv gjort, ikke? Ja, ja. Altså sagt, snakke aftale. med hinanden om det, aftalte det, ja, ja, ikke ja. at tage nogen med hjem. Nej, præcis. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er og synd, der det op i ansigterne på ja. hinanden, ikke? det er ikke lige fedt. Må jeg godt blive ham sådan et stykke chokolade, der. Men du jeg har vil du have to. Du er, den mest, du er jo den mest krævende gæst jeg ja. har med rejset. Mener du det? Ja, du vil altid have... Altså alle andre er bare sådan, jeg kommer klar og glæder mig. Ja. Jeg kommer kun hvis der er faktisk en kondi eller chokolade. Ja, i alle bægte hele. Og, og hvad fik jeg? Du har der en, en faktisk en kondi i foran. Du har fået en faktisk kondi i det? kan du fra. Hvad med de røde stænger? Jeg glemte de røde stænger. <laughs> Så. Det er Det kan vi se. Ja. Dem kan du have til gode. Men det der med at være venner, det kan jeg godt finde ud af. Det kan vi godt finde ud af. Ja. Så skal jeg spare ja, det er jo et påskegavesæt det her. Ja, no. yeah. okay. Mm. Hvad har I af påsketraditioner? Det til dig, Kristel. Absolut ingenting. Jeg plejer at få et lille påske af min farmor. Mm. Men da jeg var lille, så var det jo mere sådan noget i det æg, jeg skulle finde et eller andet ude i haven. Laver du ikke noget nu? Jeg får en mobile-pay. du du en mobile-pay? <laughs> Hej, farmor. Er det rigtigt? Ja, hun er ikke sød. Hvad? hvad så giver hun dig, hvad? 500, ja. 500 kroner i målpæk? så i påsk. Ja. Kan du købe dig et æg selv? Ja. For 500 kroner, det gælder godt. <laughs> jeg kan godt mig kæmpe Så skal jeg lige spørge, det er det vibrerende ikke eller chokolade ikke? Ja. Tak. Godt grebet! Det er godt. <laughs> nu er du ja. blevet ældre, <laughs> så hvad vælger du? Men altså, ja, det er jo... Det skal du svare på. Jeg vælger jo selvfølgelig det vibrerende. <laughs> ja. Ja. Jeg vil gerne styre knappen. <laughs> du har den. Du har det er jer, der gør det sjovt, det vil jeg ikke rigtig sige. Det er altså ikke mig, der gør det sjovt, ja. det er jer to. Jo, fordi vi ja. går det, med af hinanden. anden. De er bare super ved dig. Ja. ja. ja. ja. <laughs> så du for en, en påsketradition er, at du får påskeæk og penge? <laughs> ja. <laughs> det, er jo, det er jo fair nok Ja, der er ikke mere det heller. Hvad laver du, Emilie? Jeg ikke rigtigt noget. Jeg har jo heller ikke noget familie på, øh, på Sjælland. Så jeg skal jo fandme flytte mig for at komme hen til nogle ja. påskefrokoster og traditioner. Ja, det er lidt nederen. Ja. Men skal du ikke det så? Nej. Det har du sagt nej til? Jeg har haft travlt. Med arbejde? Jeg har fri nu, men jeg skrive min opgave. <laughs> Efter jeg har været her, skal jeg må skrive opgave og blive rigtig klog. Og så skal jeg. Ja, nej. Det er det. Er det rigtigt? Ja. Kæft mand. Du har også så travlt. Kristel, ja. lige tilbage til dig også. Ja. Hvad skal jeg til Honey? Honey. Honey? Er det fordi du elsker honning? Ej, honey. <laughs> <Er det, laughs> nej, <sådan> lidt? Honey. <laughs> Gjorde det ikke kamp und at få lavet en tatovering på halsen? Altså, øhm, jeg havde sådan noget bedøvelsescreme på, men jeg vil da godt sige, at det bruger jeg også generelt, jeg... hvor end jeg får hende. Men den kunne da godt mærkes anyway. Ja. Ah, shit, det må gode. Ja, ja. Men det er min som honey, ikke honning. Nej, hey, for helvede ikke honning. Jeg kan godt lide honning. Så. Hvis du ser det som en sød ting, så... <laughs> <laughs> Jeg ved, hvad det var godt det var. "Tok midatig." Ja. Det er sind. Okay. Altså, det vi ud i altså, yeah, yeah. altså nu skal vi sige det som det er. Ja, og Det er jo netop derfor vi er her. Andernæs, hvor det er. Vi er her for at sige det præcis som det er. Okay. Joke okay. yeah. med daddy. Så fra nu af, <laughs> så fra nu af, <laughs> så så alt det I tænker, <laughs> det skal I seriøst bare sige. Ej. Nej. Jo. Jo, jeg Ja. ja. <laughs> det kan vi godt, okay? Ja. Nu skal vi i hvert fald videre til uh... yeah. ja. Ja. Vi skal jo selvfølgelig videre til dilemmaerne, for det er jo det, hvor vi er. Ja. Mm. Jeg elsker at altså sådan noget marabou også. Nej, er mm, Smager så godt, Vil du ikke have marabou? Nej, altså, jeg, jeg har faktisk i en meget, meget sen alder lært at spise chokolade, og jeg skal virkelig have lyst til det, før jeg kan spise det. Hvis jeg havde vidst, det der for enden, så havde vi ikke været veninder. Præcis. Ja. Nogle ting holder man også bare lige for sig selv. Ja, det er klogt. Er det rigtigt? Ja, det Jeg hader da Chris. Nå. Det smager ikke godt. Jo. Du kan godt lide Chris. Fucking jeg elsker Chris. Poletter og hele svineriet og de der flyver og sådan noget. Der er jo ikke noget slik, du ikke kan lide. Altså... Jo, vinker mere. Hvad? Jeg er typen, der kun tager de røde. Ej, ja, ja. mm. ja. jeg er jo men de sådan lidt. I er skurter lige. Jeg er fisker. <laughs> Nå, nu skal I høre. Der har ja. været meget debat om de der uh, aprilsnar, der ja. Blandt andet har Cillen Nimhold blevet kaldt ud for at lave en aprilsnar om at være gravid. Ja. Og Anne Pleidrup og Nicolaj Wiedmann lavede en uh, aprilsnare om at være gået fra hinanden. Og mig mænd ikke lavede også en april snart om at bryster. Mm. Folk er blevet meget støttede over de her april okay. Så jeg vil bare gerne høre jer. Er der en grænse for, hvad er der er sjovt med en april Det kommer jo an på, hvilken humor man har. Generelt, så synes jeg sgu bare, det er sådan lidt outdated. Hvorfor lyve? Du er så altså ærlig menneske? Ja. Jamen, det er jeg. Jeg tror bare, jeg, jeg følte sådan. <laughs> det er faktisk rigtigt. Er du et meget ærlig mennesker? Ja. Ja, okay. Men det er også rigtigt, det er jo bare at lyve. Yeah. Det er jo at sige hey, du stoler på mig, derfor vil jeg gerne gøre dig dum og sige, her, på mig. Ja. Og så har man alle sammen aftalt en eller anden specifik dato for, og så prøver folk at bilde hinanden alle mulige ting ind, og så alligevel, så kan man jo så sige, når det er 1. april, så gider man jo ikke rigtig tro på det alligevel. Nej. Ja, hvis man lægger mærke til det den 1. april. <laughs> ja. <laughs> ja. Det så gjorde du ikke, eller Nej, hvad? Har du Hvorfor lagde du det ikke mærke til, det var den 1. april? Der var der, var der nogle beskeder. Ja, jeg skal lige spørge, skulle du have haft lavet den 1. april snart? Om jeg skulle? Ja. Nej. Okay. Hvad er det for nogle beskeder? Hvad er det for nogle beskeder? Sådan nogle, så de bare lave en april med dig, eller hvad? Ja, men ja, så kan der blive skrevet nogle ting, hvor jeg så bliver jeg sådan lidt... Lade Karen er en april på dig? Nej, det gør den faktisk ikke. Jeg ved ikke, om man ikke ved... Hvad er april -snap? Ja, måske. Jeg ved ikke, om de har det på færre. Cute, egentlig. <laughs> <laughs> men men øhm, så er der... Så du synes bare generelt, det er dumt at lave april-snap, eller hvad? Ja, jeg synes bare, det er ligegyldigt. Altså... Det er bare at lidt. Ja. Fuck. Ja. Yeah. er du Og du ved ikke engang, hvad det er. Jeg eller? går jo ikke engang. Altså, jeg ved jo ikke engang, hver dag. Jo, jeg ved godt, 1. april. Hej, april snart. Men altså, I don't give a fuck. Du er også ligeglad. Pisse ligeglad. Jeg Ja, sådan der. Folk må sige, hvad de vil. Uh, I don't care. Ja. Uh, yeah. Bliver det? lidt stødt over det her med, uh, hvis for eksempel... For eksempel, Isile, hun lavede en med, med uh, graviditet. Nej. Du, du er ligeglad, skridsken. Yeah. Ja. Altså, jeg, jeg kan da sætte mig ind i folks situationer, hvis der er nogen, der kæmper med det, men øhm, så, nu så jeg også Sille story, hvor hun også pænt forklarede her mm. efterfølgende, altså, så kan, kan du også få sat de PCK ved mange andre ting, så du ved. Så lige meget hvad, så kan du blive stødt over everything, like, øh, ligesom hvis jeg får lavet læber, det vil du også kunne blive stødt over, forstår du, hvad jeg mener, du ved. Så går vi ned i sådan nogle helt små detaljer, hvor at, det er der ingen, der kan være med på, så kan vi ikke få lov til at leve. Mm. Altså, rigtigt. ja. Så du synes, at folk er lidt for krænkelsesparate, hedder det? Ja, ja. Det synes jeg. Ja. ja. Så du holder med Sille, faktisk, i den her sag? Øh, hvis man skal sige, at man holder med nogen. Jeg føler bare, at øh, lad folk gøre sine ting. Altså, kan du ikke lide det? Så hold din kæft. Altså, like. Så lad, så lad det være. Vil verden vil ja. være et meget nemmere sted at være ja. i, hvis. Ja. Men, men er der så ikke en grænse for, hvad, hvad man kan lave sjov med, altså? Synes du, det var sjovt, for det med graviditeten? eller synes du, det var sjovt, det med Nicolaj og, jeg grine, og Anne? Jeg, grine, jeg griner med det ikke, men der, jeg har også en anden humor, men jeg, det er ikke, fordi det støder mig alligevel. Altså ja. er det sådan, ja. ja. Jeg griner for eksempel, da Nicolaj i Stockholm er sådan noget. Det er jo sjovt, ikke? Så ja, snakker vi de humor. Det er, er uh, <laughs> ja. Vi skal have okay. nævnt mere mere næste gang. Det kunne være fedt, ikke? Jo, mand. Ej. Nicolaj, hørte du jeg. det her, eller hvad? Du kommer, du kommer, da du kom. Skal du blive starstruck? Ja, det vil jeg godt nok. Ja. Hvis, vil blive hvis du sad ved i siden af en af Stockholm? Ja, ja, det vil jeg. Eller Simon Talbot. Ej! Eller Linda P. Eller Anders Hemmingsen. Anders Hemmingsen? Ja, han er ikke også sjov? Han får over andre forhold Nå, han nå jeg synes, der er stadig nogle ting. Jeg griner det. Så jeg synes det også. Jamen, det er da hele Danmark, der sender os sjove ind til ham. Ja, okay. Det kunne jeg også gøre. Ja, hvorfor gør I ikke det? I kunne være de nye Anders Hemmingsen. ja. Med de følgere I har, så kunne I bare begynde at poste shit og så skrive, kan I ikke sende mig jeres sjoveste videoer. Men det, det tager altså det, der er jo meget arbejde i det, ikke? Der er jo meget redigeringsarbejde, ikke? Åh, oh, det tror jeg. Men altså jeg ja, deler I, i hvert fald rum med ham, det er bare det jeg vil pointe Det han okay. lægger op, jeg godt lide. det. Okay. Ja. Jamen fedt. Ja. Øhm, men Emilie du generelt synes bare jeg aprilsnat er noget værd lort. Ja, yeah. faktisk. Så nævnte er det. Har I nogensinde lavet en aprilsnat på nogen? Ej, det er det færdig med mange år siden. Er det det? Ja. Yeah. Sådan noget med, at jeg får mit hår blåt eller et eller andet til min mor. Altså, det er jo sjovt. <laughs> okay, det synes jeg er lidt fedt. Altså, vi griner, vi griner lidt. Vi griner lidt. Det er alle sjovt. Ja. Det er alle sjovt. Men inden jeg nogensinde fik en tatuering, der sagde jeg det tit til hende, og det var da ikke lige kun på 1. prim, der drillede han tit med, at jeg skulle få lavet en eller anden tatuering. Og så. Nej, det skal du fandme ikke gøre. Uh, du og nu har du fokker. fået hele armen. Ja, ja. Jeg har hørt på det. Du har altså blevet rowdy i reality verden. Jamen, det, det er sjældent. <laughs> det er, det er Nej, jeg tror faktisk bare, det er, fordi jeg er blevet ældre, og ligesom prøver at kåtte øhm, båndene lidt, ikke? Ja. Og så kunne jeg jo fandme leve det liv, min mor hun ville ønske, at jeg ville leve. Og det er bare ikke det liv, jeg vil leve, ikke? Men det har bare taget mig nogle år, ligesom jeg skal af, at sige, mor, prøv her. Det er faktisk sådan, jeg gerne vil have det, mm. Det er svært. Men det er lidt med Ja, også det. Altså. Må jeg var fandme ikke få hul i ørerne, da jeg var mindre. Er det rigtigt? Ja, jeg skulle vente til, at jeg var 10 år, for jeg skulle selv kunne passe dem. Og min far, han lovede mig, at jeg var syv år. Så jeg ventede tre år, ikke? Og så har han en lillebror, han måtte få en eller andet fucking marsvin, da han var syv år. Så bliver man sur. Det er forskelsbehandling. Jeg skulle lige til sige det. Hej, det sidder stadig i der. Kan... Ja, det kan men det fordi, godt lade, Men det er, fordi min, er mor, min mor, hun har oplevet, <laughs> da hun var ung, at hun ikke kunne have det der ørering i ørerne, så det, ved, det sådan, hun skulle til have det ud. have Okay. Så fordi hun har haft en dårlig oplevelse, så skal jeg ligesom også det. Ja. Okay, det... Men jeg elsker min mor. Ja, ja. Anette, det er også for helvede, hvis du <laughs> hører det her. Nå, Panelle. Nej, hun hedder Anette. Anette. <laughs> Der bliver sagt, at Anette hører Pernille. <laughs> Jamen, jeg kan jo ikke høre det her. Jeg har ødelagt mine ører. Ja. No. Christel? Ja. Har du nogen, lavet noget lavet en april på nogen? Så kan jeg ikke huske hvis jeg har. Og så det er de nok også været skide dårligt, for jeg tror ikke, min humor var værd at grine af dengang. At er den, det at af nu. <laughs> nu? Ej, ja. <laughs> okay, fortæl lige en joke. Ja, fortæl lige en joke. Nej, jeg kan ikke med pres på. Jeg er bare sådan et generelt stort. Men jeg kan jo ikke men... få Simon Talbot eller Stockholm herind, hvis du ikke gider... Jeg er mere en entertainer. Så er entertainer. Hvad er I så entertain for helvede? <laughs> Hvad vil I have? <laughs> en stang. Synge lidt, for inden jeg kommer. det det. Du fortsætter den Og du smiler også lidt af det hele. Jeg smiler ikke. Jeg er bare jeg er sådan er, en, der får god stemning. Nej, jeg er bare sådan en, jeg er. Ja. Jeg er meget... Øh, jeg vil rigtig gerne høre dig på at synge lidt. For du gjorde det, ja. inden jeg kom her. Ja. Hvad vil du høre? Ej, jeg holder mig lige på ørerne. Skal vi høre... Øh, hvad for en sang? Den, du vælger bare en sang. Øhm, jamen så altså, kom med et eller andet. Sig, hvad jeg skal synge. Så syng Justin Bieber as long as you love me. Men er det så, fordi vi griner af mig egentlig? Nej. jeg vil, griner med dig. Vi griner okay. med dig. Okay. As long as you love me, we could be starving, we could be homeless, we could be both? Broke. Broke, Broke. Ja. broke. <laughs> det var godt. Jeg synes, det var godt. Synes, det var godt. Hey. Du kan jo godt. Ja. Har du nogensinde overvejet at blive ny nye Rihanna? Den jamen, danske jamen, Rihanna? Jeg, jeg tror, jeg er lidt mere sådan en Beyoncé. Mm. Like. Hvis du skulle vælge en, så ville du se dig mere som en Beyoncé? Nej, for jeg har ikke røven, mand. Jeg mangler det hele. <laughs> Men du arbejder på den, ikke? Jeg arbejder jeg stabilt på den. Gør du ja. det? Ja, det gør jeg. ligger nede i en halv time. Kan du ikke få sin BPL? <laughs> Har du ikke set, hvad du er i gang med? Ja, Jeg får også noget EM-scorping. Og hvad for noget? Æm, sådan noget em Ping. Ja, Det, det jeg skal ikke kigge på mig. Det, jeg der er, der, der er noget, ud for forklare det. Jamen. Jamen, det er sådan nogle ting. Elektroder, eller jeg får sat sådan nogle på på min baller. Ja. Og så er der sådan tre niveauer. Den kører igennem 1, 2, 3, og så går den tilbage til 1, 2, 3. Der ligger bare en halv time. Andem er jeg altså growing bro. Tror du på det der? Jeg har 40 efterbilleder, så det snyder ikke. Hvorfor får du ikke bare sådan en b-b-b-b-b-l-l? Hvad ved bare almindelige træninger? Men det gør hun jo ikke. Jo, det gør jeg også. Det kommer hun til nu. Nu har jeg jo et udgangspunkt, jeg synes, der er lækkert at arbejde med. At se på, når jeg træner samtidig med. Så er det bare lige sådan en kickstarter. Så din røv fra elektroshock, så du får en større røv. <laughs> er det ikke fedt? <laughs> <laughs> ja. <laughs> okay, er sådan noget ikke pisse dyrt? Altså? Mm, oh. Hvad mindre man bruger min rebelkød. <laughs> hvad hedder det? Kristel 20, eller hvad? <laughs> ja, det gør den faktisk. <laughs> Nej, Jesus Christ. Kristel. Jesus Christ. Kristel. Oh. Ja. Du træner jo bare, Emilia. Ja. Ja, jeg er den gode herovre. Du er den gode. Ja. Bare kom i gang. Ja. Jeg er aldrig på scenen. Det er sådan lidt at se. For mig, så er du sådan, Christel, du er den der rigtig bad girl, ikke? Og så har vi den her rigtig good girl ja. yes! Det er okay. meget sjovt. Hvor øh... det var sygt, som sådan fucking sindet eller skinnet bedrager <laughs> jeg er faktisk så... Det, det, det kan da godt være, jeg er jo ikke med derhjemme, når I snakker med alle de Ej. andre ting. Det kan da godt være, der vil jeg, jeg ikke ikke <laughs> vil jeg ikke gå igen? Vil jeg ikke gå igen? Hvorfor ikke det? Kristel blev aldrig låst der ud. har du ikke set det bur hun har der hjemme. <laughs> altså det er sgu ikke kun Det, det, der, det er skete... ikke kun hundene, der er derinde. der er i. Det der ske med Karl. Ja. Det er derfor jeg ikke har set Karl. Ja. Folk så der <laughs> hvor bor Karl? Ja, det ved vi sgu ikke han eller... er kan ikke kan se der. I Nej. Og jeg har derfor har så mange æskekaster. Altså de forsvinder ja. de, fors, de forsvinder seriøst derinde. Nej, jeg ved ikke hvad fuck der der sker. Sidste du var herinde, Kristel, så kan vi lige hurtigt tage. Ja. Der sagde du jo at du, du, er, jo, du, er, jo, du er en ny version af Kristel. Er du stadig det? Ja, det er hun stadig det. Mm. Hun har ikke nogen kæreste. Nej. Leder du efter en kæreste? Nej. Men kommer der en, så? Kommer der en? Det kan jeg jo ikke afvise. Det kan du ikke afvise, Nej. Men jeg tror, der skal noget af en type til. Noget af en type? Mm. Hvad skulle det være for en type? Jeg ved det endnu ikke. Har du været alle typer igennem, eller hvad? Og oh, ja, yeah, okay. Bro. Nej, men jeg spørger dig. Altså har du det altså, Nej, jeg har det da ikke, fordi... men, men jeg har da udforsket forskellige. Ja, det, det er vel min pointe der, du skal så skal du blive ved med at udforske. det ja. Har ja. du nogensinde ja. prøvet typen der har et rødt slips på? Nej. <laughs> og, og, og, og en hvid skjorte. Nu tager jeg et et, et, rød, et slips på <laughs> næste gang. Ja. Øhm. Hvad spørgte du om? Det var bare det der med du siger at du du, du, mang, du venter på din type. Men det er fordi, jeg ikke ved, jeg ved det ikke uh, Obviously, så uh, tror jeg, jeg skal have en blanding af alt det, jeg har været igennem Håh, det var sgu mange gange it Altså alt det gode fra dem ja. Okay, så bare en perfekt mand Så bare en perfekt Den <laughs> perfekte mand Okay Where are you? Ja, <laughs> yeah. jeg stiller simpelthen ikke ja. høje krav Nej <laughs> Er du sådan en perfekte kvinde til den perfekte mand? Ja, ja. <laughs> Det er vigtigt at have Ja Det er det men altså... Du immer ja. af det. Men jeg har rigtig, rigtig mange krav, og øhm, nogen ville måske tænke, okay, dem, de krav kan du ikke have. Skal man træne? Nej, det kommer man på, om du har genetik til at se godt ud. Skal, så man skal se godt ud? Du skal have en... Du skal, have, du skal, have en skal du have have vaskebræt? Ikke 100% vaskebræt, nej, men du må godt... Ej, jeg er mere sådan, jeg må godt kunne fornemme, at der er noget lækkert inde bag. Jeg har tabt allerede, Emilie. Men du det røde slips er Slip flot. Ja. <laughs> du må aldrig tage tøj. Ja, du, kan bare, du kan bare få det tatoveret. Ja. Ja. Ja. Ja. Det skulle det nye. Skal man have tatoveringer? Ja. Skal man have tatoveringer? Nej. Nej det men, ikke. men det er meget vigtigt, at jeg kan se, at når du har en t-shirt på, at din overarm fylder t shirten Det er meget vigtigt. Du skal det... bare købe ekstra smål. Er det, <laughs> er det meget vigtigt? Ja, fordi jeg har et eller andet. Og så har jeg et eller andet for den her muskel, mændene har den der. Det er det hedder, øh, øh, hedder fabbemusklen tror jeg man kalder den. Altså, eller den lille muskel. Ja, gaggemusklen, Reine kø. Ja. Godt. Øh, ja, der har, jeg har en eller anden ting på den her. Er det ikke mærkeligt? Det er så altså lidt sjovt. Ja. ja. Men når nu vi er ved det, hvad, hvad, hvad skal ja. din øh, type så have, Emilie? Mig? Æh, ikke noget. Silikonpadder <laughs> og hat. Ja. Oje, nej. nej, det er. Så og elektrosk øh, øh. i røven. Ja. Hallo <laughs> <laughs> <laughs> Mær, kom nu. Nej, jeg er bare slet ikke lige der. Altså, Ej. puha. Don't be shy. Yeah, det er... jeg er ikke shy. Så yeah. du er ikke på datingmarkedet, kan man Ej, sige? Nej, det er hmm. jeg ikke. Og folk, der slider ind, så er jeg sådan en pæn nej Nogle ja. gange skal jeg lige have vide to gange, fordi de ikke kan læse, hvad jeg skriver første gang. Det er da ikke mig. Så. Hvad er der med jer to? For Det er da totalt mærkeligt. Det er ikke. Har I <laughs> ja. besluttet jer, inden vi skulle komme her i Nu skal vi bare have en fuld oven vibe, vi to. vibe. Ja. Jeg har vi bare. Vi skal sælge anden senere jo i sladeren. Bare. Ah. Jo. Men øh, skal vi ikke bare gå ud her? Jo. jo. her! <coughs> en lidt ældre nyhed er, at tilbage i marts afholdte Frederiksberg bibliotek et dragshow for børn. Det var altså kun forældre med børn, der måtte komme ind og se showet, og hvis man ikke havde et barn med, blev man nægtet adgang. Det skabte en del debat og endda også en demonstration, der nogle mennesker mener, at det er at seksualisere børn og tvinge dem til at tage en, en holdning eller stilling til, hvor midt man kan være en kvinde eller klæde sig ud som en. Frederiks gennemførte showet alligevel, og drag queensene var klædt ud som Disney-prinsesser. Nej, prøv lige at sige, lige gå fire år tilbage. Frederiksberg gennemførte showet alligevel, og drag queensene var klædt ud som Disney-prinsesser. Ej, det var fire Lidt år. Lidt mere tilbage, så. Øh, de vil tvinge dem, altså de mener, at øh, de andre, den anden del af befolkningen, mener, at det er at seksualisere børn og tvinge dem til at tage en holdning til hvorvidt, om man kan være en kvinde eller klæde sig ud som en. Hvor gamle er børnene? Det var mellem 6 og 12 år. Okay. Ja, det var faktisk et ret stort problem det her. Så det er også et, der bliver måske lidt svært for. Så spørger jeg bare, er det en god idé at lave sådan en drag show for børn? Altså, jeg skal lige have noget mere baggrundsviden. Hvad vil du vide? Altså, det er både piger og drenge. Børnene? Ja, mm -hmm. der er med. Og så så må de kun tage kjoler på. Nej, det, du, Nej, det er jo du, du, drag queen, du, du, drag -queen show. Nå. De, de, de, skal, jo bare, de skal bare kigge på de det. De skal bare kigge på det. Okay. Ja. Og så fremførte de sange fra Disney-sange, Disney de der to mænd, der er, ligesom hedder, var drags. Men var de så voksne? Den, der lavede ja, ja, dem? Okay. ja, ja, ja. Ja. ja, Ja. Nå. Ja. ja. Ja, den er svært. Den er svært. Er det en god idé at lave sådan en show for børn? Jamen, lad os med dig, Kristel. Du har tænkt lidt over øhm. nu. Mine holdninger er jo generelt, at... Altså... Ja, jeg ved godt, du, du bliver påvirket af rundt omkring der, and what øhm. Men hvis... Øh, lad os antage, at øh, jeg var øh, en lille dreng her, mm. og synes det var spændende at gå i kjoler. Havde jeg så ikke gjort det, om jeg havde set det her show? Eller ej, det er måske mm. også sådan lidt, jeg tænker øhm, Men, fordi det har man da også set før Altså, du ved, hvordan er vi kommet frem til At, altså, at mænd også har lyst til at gå i kjole Det er jo fordi, mm. de selv har eksperimenteret med det mm. Men så er det jo så, om man øh, Pådutter børn det her øhm, Det er derfor, jeg ikke skal have børn Fordi jeg vil ikke vide, øh, altså Ja, ja jeg, Hvad du skulle gøre Ja, altså, fordi jeg, jo, jeg, jo, jeg vil jo bare gerne have folk gøre, hvad de absolut har lyst til. Mm. Øh, men men at, det, det helt spørgsmål er jo, at børnene er jo ikke i stand til at sige, det har jeg ikke lyst til at se. Eller, fordi hvis forældrene siger, det synes jeg, det er, du skulle gå og se, så siger man vel ja, som seksuor. Så kan man jo sige, at de ikke har et valg, så er det jo forældrenes valg. Mm. Øhm, og hertil der kan man jo så sige, at forældrene skal jo ikke tvinge nogen noget. Men her, ja, de ved jo heller ikke, hvad det er, de går ind til. Altså, du ved. Ja, ja. ja. Men er du ikke... Altså, hvis nu du skulle vælge lejr, er du... Altså, for det, eller er du modstander af det? Om jeg fortaler for... At de holder det her dragshow, eller er du modstander af det? For børn. Ja. Ej, jamen... Øj, jeg har lyst til at sige, at jeg ikke har nogen holdning. Det kan man ikke. Nej. Det kan man ikke. Man skal altid have en holdning. Jamen, bare til noget, jeg ikke... Altså, du ved... Jeg ikke blander mig i, så er det jo mærkeligt at... have en holdning, jeg passer mange gange bare mig selv, jo. Ja. Men det kan du ikke altid, Christel. Oh, men lige det her, jeg er ikke et barn, jeg skal tage højde for, om jeg gider. Er din var efter hunden? Ja, hvad vil du hunden? De må se lige, hvad de har lyst til. Okay. <laughs> men Christel, du, det er jo her, du skal hjælpe danskerne. Du skal jo hjælpe. Du skal komme med et svar. Du kan ikke melde pas. Jeg kan i hvert fald sige, at øh, jeg vil da spørge mine børn. Øh, der er den her mulighed på det her bibliotek. Mm. Øh, det er det her, jeg kan vise dig en YouTube-video. Det er det her, der øh, eventuelt er. Synes du, det er spændende? Vil du se mere? Vil du ikke? Så lad børnene selv. Og hvis de ikke kan finde noget svar, så kommer de bare ikke sted. Det er min Boom. mening. Så kom du sgu med en hold, ikke ja. ja. Det var godt. Ja. Emilie, hvad siger du? Jamen altså, jeg håber da, at forældrene kender deres barn børn rigtig godt, og har vel en idé i tanker om, hvorfor det her vil måske være noget for dem, og jeg ja, snakke med dem. Så kan de vel også sige ja eller nej der, og så kan man da sige, at vi kan da bare tage ud og se det. Men jeg synes bare, at vi voksne, vi skal da være med at putte alt muligt sådan tanker ind i tingene, fordi jeg synes, du sagde det jo et andet med i starten. og fandt sagde du? Noget med at seksualisere det. Jo. Der, der er jo de... Og det er også voksne, der altid har de tanker, for det er ikke børnene, der har de tanker. Så jeg synes også bare, at vi voksne, vi skal ligesom lade vores voksne ting altså, lade være med at ligesom blande det sammen med nogle børneting. Mm. Fordi vi seksualiserer ting. Det gør børnene ikke. Ja. Okay. Så, okay, så er du er lidt henne med, på niveau med Kristel, altså. Det mere at lade børnene bestemme, om de vil ind og se det eller ikke. Ja, så, altså jeg tænker da ikke, at der sådan er noget for, at altså, eller for, hvad hedder det, imod, at børnene kigger på det her sådan dragshow. Mm. Jeg tænker mere, at det er også voksne, der er seksualiseret og tænker alt muligt. Ja. Åh nej, hvad med børnene? Men altså, deres hjerne er jo ikke der, når de er seks år. Jeg ja. tænker de bare, ej hvor fedt, det er flot et eller andet. Og når du siger det sådan noget med Disney og sådan noget, altså, mm. så er det jo vores overbevisning om, ej hvor er det seksualiserende eller et eller andet. Det er jo ikke børnene. Nej. Altså, det er ligesom, de så du tror, at børnene, børnene ser det bare som om, at det, det er hvilket som helst menneske, der bare står og, Et show, ja. og laver show? Ja. De ja, tænker du... ikke over, at det er en mand eller en kvinde, der står de og laver sådan, show? Jeg tror bare, at altså, de hygger sig bare i momentet, tænker jeg. Og mm. så er det også, der pådutter alle mulige mm. tanker og ting, som vi faktisk bare skulle lade være med at gøre. Ja, yeah. alright. Jamen, så vil jeg videre til det spørgsmål. Synes I, at det er at både børn og mænd, at man laver sådan en show? Nej. Nixon? Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved ikke. Igen... Jeg har ikke nogen hold til det. Det skal du have. <laughs> ja, okay. <laughs> Vel, hvad hvad er kastlet. det, der er seksualiserende? Er det, fordi at det er en mand, der har en kjole på, og så siger mm. folk, det er seksualiserende? Ja. Nå. Og altså showsne er jo sådan at bevæge sig på en specifik måde og sådan noget, ikke? Ja. Ligesom Magic Michael Ja, yeah, pretty much. Nej, jeg tror ikke, du kan sige Magic Mike, det er <laughs> en dragshow. <laughs> <laughs> så tror jeg måske ikke, at det var blevet lavet, det show der. <laughs> nej. De, ja, jeg tænker da jo ikke, det er fordi, at ja, de er nede. Nej, hvorfor skal vi seksualisere det? Ja. Altså, så I gør det i hvert fald ikke? Hvis I ser et drag Show, så tænker jeg, ikke, øh, det er seksuelt, det her, øh, nej. overhovedet. Nej, hvis jeg ser Magic Mike øh, tage en eller anden pige op til sit fæs og æde hendes fisse, ja, så tænker man, der andet. Altså, det edder jo ikke hendes fisse. Du ved det ikke, om han ligger sådan. Det kan vi da se i filmen. <laughs> ja, det gør. Kan. Men det vil vi gerne have, ja, han gør. Eller, vi vi have, ja, han gør. Christel, det virker som om, at du har tænkt over det her. Altså, det virker som om, at Christel sidder og ser der film. jeg har bare sådan spole tilbage. og okay, ja. gør sådan her. Gør han lige sådan her? Gør han noget? Hvor han hans sin Hvor Kristel han delen. Ja. Ja, ja. Altså, skal vi slappe af herhenne. Ja. Er også piger? Ja. Tre. Tre. Kunne I finde på at lade jeres børn se sådan en show? Og yeah. du var faktisk lidt inden på det, Christel. Du vil jo bare spørge dem. Spørge dem, ja. Og du vil også godt kunne, Ja, yeah. jeg har ikke noget imod det. At, at spørge om, at børnene, om de vil? Ja. Yeah. Okay, så du vil i sige ja eller nej til dem? Du skal jo selv tage beslutningen. Nej, altså jeg vil jo gerne snakke med mit kommende barn. her, hey, og det her noget interesse for dig? Hvad hvis de seks år? Kan de forstå det så? Ja. Yeah. Ja, bliver det sagt, hun laver kloge børn. Nej, men altså... Laver du klog børn? De kan alligevel svare på mange ting, og altså, jeg tænker også, der er noget interessemæssigt i det. Og så mm. kan man vel også bore sig ind på, hvad er interessen, eller er det mere skydning, vi skal til? Eller, altså. mm. <laughs> hvad? Skydning? Hvad er en interesse? Skal du ud og skyde en jort, eller hvad? <laughs> <laughs> Som seksårige? Der er sgu da mange, det kan være alt muligt. Det kan ja. også være, at de bare vil i lejland. Altså, ja, ja. jeg ved det da ja, ikke. tror jeg. Pretty much de fleste 6-årige vil ville enda okay. tage dragshow eller gå ud og skyde. Og hvis det så er, at man kommer hen, og man bare kan se, at der ikke er nogen interesse er i det for børn eller et eller andet, så vil der bare vælge at gå med dem. Ja. Yeah. Altså, det er da ikke, fordi de skal sidde til den bidrænde. Du betalt. betalt. 50 kroner for det her. Nu bliver du fandme hey, siddende. Det vil jeg da aldrig, aldrig gøre. <laughs> sæt dig, sagde jeg. Yeah. Sæt, sæt dig. Jeg tror, at Christian, du vil aldrig have børn. Det... Um... Der, der er sådan flere begrundelser for det. Det har jeg jo også kommet ind på mange gange på min profil, og det er jo absolut ikke mm. noget, jeg øh, er bleg for at fortælle og snakke om. Okay. Øhm, men øh, øh, jeg har aldrig blevet gravid. Jeg har ikke været på prævention i 8-9 år. Jeg har fast, fast kæreste. Oh, anden, og, okay. Okay. okay. Ja, så det, vi er ude i noget her, hvor det hedder... Har du aldrig været på prævention? Jo, men jeg stoppede lige efter Paradise. Ja, yeah, sorry, guys, hvis jeg har sagt noget der. Ej. Er det rigtigt? Ja. Yeah. Ja. Hvad med kondom? Bruger du ikke kondom? Jo, jo. Det er jo noget andet, men det er jo, ja, det er jo noget andet. Så Nogle du... gange bruger du en kondom. Ja. Men du er aldrig blevet gravid? Aldrig. Tager du øh, fortrødselspillere? Nej. Mange af dem. Nej. Har du aldrig taget en? Nej. Er du aldrig blevet gravid? Nej. Men har der så været noget op i dig? Om der har været en sidste op oppe i mig. Eller en legetøj. Det der kom altså efter. Ja nej, okay. løb <laughs> vi må bruge os, mand. Men <laughs> Hvad mener du? <laughs> men det er jo vildt nok. Okay, så ja. det, er det fordi, du så måske ikke tror på, at du kan blive gravid? Ja. Og det er, jo, det er jo noget, der også er med til sådan at påvirke øh, ja. min sådan, tankegang. Børn, ikke børn. Men så er også bare sådan der. Okay, kan jeg ikke? Så er jeg bare skabt for noget andet. Ja, facilitetsbehandling og sådan noget. Men ja, men så skal jeg andre veje. Så er det bare ikke det. Ja. Det er okay. Ja. Men så, så det har faktisk også haft betydning for, hvorvidt du vil være børn, eller ikke? Fordi du ligesom ja, det ikke er... tror det selv? Ja. Ja, Nå. og efter øh, ni år uden, og med fast partner, øh, ja. og der jo så har været øh, graviditet efterfølgende. Men har Ikke med mig, men... Med, med andre. Mm -hmm. men hej, så kan ikke... du se en af lidt, ikke? Har du ikke, haft, du, har du ikke haft nøjer på, hvad er, du har gjort det her? Nej. Det Vil du have beholdt barnet så? Nej. Nå? Ja. Okay. Vil Jamen, vildt nok. Jamen, det... Ja. Det vidste jeg faktisk slet ikke. Nej. Hold da ja. øh, Du Nu blev det meget øh, pludselig ja. seriøst. Det skal det ikke være. Hold da kæft, nej. Ja, er... Skål så. Ja. Skål, det er faktisk kondi. Vil du have noget chokolade? Mm -mm. Okay. Jeg, jeg, jeg kan kun spise sådan to-chokolade, så jeg får det faktisk lidt, uh, lidt Nå, mærkeligt. Lidt mærkeligt, ja. Hvad med dig, Emilie? Skal du have børn? Øh, det ved jeg sgu ikke. Ikke lige nu. Men, altså. Nej. Jeg troede lige lidt kort tid, jeg skulle... Jeg venter. altså. Jeg har da lige sagt til min telefon, du skal nok forvente, du får et barnebarn, når jeg er 35 Okay, så, men du troede, du skulle have det med Mads, det er det, du mener? Ja, altså ja. det var da min stærke overbevisning, og jeg troede da heller ikke lige, at vi så skulle gå fra hinanden. Ja. Så i det ligger der også sådan lidt en sorg, at mm. nu er vi ikke sammen, og jeg havde da også set en fremtid sammen med ham og det ene og <laughs> det andet. Men, øh, men jeg vil heller ikke bare have et barn for at have et barn. Altså, så. egoistisk. Man skal tage det stille og roligt. Yeah. Mm -hmm. Tag en dag ad gangen. Ja. Jeg Vil du også? Jeg tager det skal... Du. Ja. <laughs> jeg synes bare, jeg gå Nu skal vi til noget udlandsk, Nå. fordi Donald Trump skal anholdes. Nej, hvorfor? Ja. Okay. For det kommer efter, at han er blevet tiltaget for at have brudt regnskabsloven, efter angiveligt at have betalt ca. 900.000 kroner til en pornoskuespiller, for ikke at afsløre øh, deres affære. Okay. <laughs> <laughs> det, det, Jeg tror det ikke, gjorde, det er den eneste han, lov, det, han har brugt. Det gjorde han, fordi at, øh, det var lige op til valget, inden han blev præsident. Så han ville jo ikke have, at det skulle ud, det her med den her affære. Selve det at betale nogen for at tige stille, er ikke ulovligt ja. i USA. Men det er fordi, at pengene er kommet et andet sted fra, han har betalt med nogle andre penge end hans mm. egne. Mm. Derfor er det ulovligt. Øhm, Trump vil rigtig gerne have, at de putter ham i håndjern, så folk kan se, hvor, hvor vildt det er, han bliver. Ja. Altså, okay. så, og det er jo lidt en vild historie, det her. Ja. Der er mange ting i det. Ja. Så jeg vil starte med at spørge synes det er okay at betale nogen for at tige stille? Nej. Jo, altså man må godt sige ja. til Kristel vil gerne sige ja. Ja, Kristel, ja, hendes ansigt siger ja. ja. Hvis du fik 900.000 for at tige stille om, at du har haft en affære, og du var, du var ved at blive præsident. Ja, ja. Jeg... Eller personen var ved, ikke, du var ikke ved at blive præsident. Den person, du havde du været var sammen med. Du var bare rolig, ikke dig bare. At ja, det, det, være. Være vil du ikke tage imod det 900.000, og så sige tige jeg stille? Nej. Ej, mand. <laughs> jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg vil bare det sige det til konen. Altså, hallo? Men du vil faktisk de 900.000? Yeah. Ja. Kristel. nu skal havde... vi have noget bad vibe ja, jeg til ham. Jeg hende. havde fucking taget pengene, er du med? <laughs> <laughs> er du med? Jeg kan bare heller ikke lige det. op. Jeg gider det ikke. Gør nej, nej, men lad os lige tage det sådan der og pensle ordentligt op. Vi pensler det ordentligt Ja, altså. har du taget imod 900... Løg. Jeg kan ikke lige løge. Jeg vil ikke have det. Jeg vil... Nej. Nej. Okay, så du. Så du er. Øh... Ja, okay. Nej, ved du være? Even give a fuck, jeg har taget dem. Og så er det bare 10-stillet. Ja. Så hvorfor har hun snakket nu? Jamen, hun er ikke snakket. jeg ved faktisk ikke, hvordan det er kommet frem. Der er jo en eller anden, der har Der er en eller anden, der har snakket. Du er jo blevet betalt for at holde din kæft, så skal du måske bare gøre det. Så, vil jeg... så du vil tage imod dem, i hvert fald? Ja. Du vil tage imod pengene, og sige, så skal jeg nok fortælle, ikke fortælle nogen, vi har, har botet. Ja. Og du vil fortælle det videre. Jeg vil sige det til konen. Du vil fortælle det til konen. Nej, jeg vil Heffer, var faktisk... Du, du derude, der hvor du vil vinde point. <laughs> Hvad er det, vi har gang i lige nu? Selvfølgelig vil du tage 900... Ej, prøv at høre, jeg vil, nej, prøv høre Nej, nu skal jeg lige sige noget. Jeg vil faktisk aldrig komme i denne situation, fordi jeg vil aldrig været sammen med en, der havde en anden kone. Okay, gør du ikke Så. den egentlig? Hej. <laughs> der er forskel Men, men nu bliver du lige Er det mindre. det der forskel? <laughs> ja, det er <laughs> men, faktisk den men, store forskel på hvad? Christel gør det ikke mere jo Christel er det ikke rigtigt? Altså mere nu det er jo ikke en ting <laughs> ah, ikke rigtigt. Ja. Men du gjorde det engang Du har ja, prøvet jeg. det Jeg har prøvet det og jeg tror alle dem som sidder og pusser deres fucking glory, De har gjort det samme Ellers så har de holdt hånden over deres veninde Eller givet hende en high five, five anyway Så før nogen snakker så pusser jeg jeres fucking glory. Det var til Amen. dig det der Emilia Det var til dig Jeg har jo ikke gjort det Det er til alle jeg har da heller ikke holdt hånden over nogen. Jeg ved det ikke. Det er bare for at sige det. Jeg vender den om, så vil jeg godt skulle kunne I finde på at betale nogen. Nej. For at tige stille. Nej. Hvis, det, hvis du kunne få jeres karriere og liv op. Siger, hvis du kunne få jeres karriere og liv op. Jamen, jeg vil bare aldrig komme i sådan nogle situationer. Men lad nu være det med det at tage sådan, sådan der. Altså, hvad fuck er du for en eller anden moodkiller? Kom nu lidt, mand. Nej. nej. nu med? Nå, nej, nu jeg, jeg siger nej. Hvad siger du nej til? Jeg vil ikke hvad hvad vil betale nogen. Jeg vil da ikke Okay. <laughs> du skal ikke stoppe med det to <laughs> øh, så, så du vil simpelthen ikke betale nogen Lad os bare lege, du ja. kom til det ja. ja, jeg kom til hvad? Du har været sammen med en, der har en kæreste ja. Eller nej, du har en kæreste ja. det, det er sådan det er ja. Det kan fuck dit hele liv op Og din karriere, hvis der er nogen, der ved noget om det her ja. Du kunne ikke finde på at betale personen og altså, sige du, du, du, du stille. Nej Kæreste. Yeah, yeah. Hvad ligger dit beløb på så? Hvor meget skulle du betale? In? Hvor meget tænker du, det det er værd? Altså min karriere er jeg ret glad for, ikke? Ja? ja. ja. Så lad os, hele dit liv bliver ødelagt. Din karriere bliver ødelagt. Jeg bliver ødelagt, hvis det her kommer frem. Hvor meget vil du betale personen for så ikke at sige noget? Jeg tror, det vil være sådan et månedligt beløb. Du bliver målt. Okay, ja. vi går bare i et måneds beløb her. Ja, det tænker jeg så. Afbetaling. Du laver afbetaling. <laughs> jeg vil lave en afbetaling, fordi prøv nu tænke, hvis ikke man havde, eller lad os sige nu siger det to millioner eller nu ja. noget selvagt øh, lige. Prøv at tænke, hvis det var det, personen sagde, det skal jeg have for at holde min kæft. Ja. Og så står jeg der nå. Ja. Tager du mobiltøj? Det gør de nok ikke. Ja. Så det tager jo lidt længere tid også. Okay, så, Og så... Du vil du lave noget. Men hvor meget vil du give? Hvor meget er dit beløb cirka for en, hvis du skulle? Det ved jeg ikke. Jeg... Trump har jo givet 900,000. Ja, nu ved jeg jo ikke hvor lang tid det der har stået på. Hvis det bare var sådan en one night, så, så skal skulle de det jo ikke sætte mig op. Så hvis det en one night, så er det Ja, så, så, tror jeg, du ved. <laughs> så, så <bliver> det jeg det. Nej, jeg tror bare faktisk sådan der, Prøv at høre, havde Trump øh, tilbudt hende øh, 300. Så havde hun vel nok også taget det. Ja, det ved jeg sgu ikke. Nej, men du ved, jeg tror ikke der her sidder. Nej, ved du hvad, jeg tror lige vi skal den lidt højere op mange gange, ikke også? Lidt højere op, lidt højere op, det tror jeg ikke. Du ved, jeg tror ikke de har siddet og forhandlet om den her pris. Jeg tror bare Trump har øh, sagt 900 løg. Tag imod dem. Okay. Det det. Jeg ved altså ikke noget om det. Nej, nej. Altså det, jeg tænker, jeg prøver bare lige at Du var mig. der jo i lokalet med dem, så du, så du ved. <laughs> jeg prøver bare lige at sætte mig i deres sted. <laughs> ja, det er også lige præcis det, vi skal jo. Ja. Æh, hvilken effekt tror I, altså det har, at uh, Trump bliver anholdt for han flærer, uh, flærer? For han flare. flare. <laughs> for, en flare. for han flære? for han flere <laughs> eller færre tilhænger? Nu bliver det lidt politisk her. Færre. Du tænker færre? Ja. Jeg, er det, jeg får tænker... ikke min stemme. Nej. Nej, du kan heller ikke stemme, der. Men, men, <laughs> det, men det er også kæft, hvor du får puds i din kloris herinde, mand. <laughs> men han foreskriver også, <laughs> altså, så er der sgu da noget galt med verden, hvis folk bare tænker, yes, nu skal jeg stemme ja. på ham. Ikke? Ja, ja. Det er solerdag eller natterdag. solerdag, <laughs> det, det er natterdag. Ja, at, det, er jo, det er jo fantastisk, men I tænker nej, I tænker færre. Ja. Ja. Jeg kunne jo godt forestille mig, at han faktisk fik flere. Okay, flere mænd eller hvad? Nej, flere tilhængere. Folk siger, at han skal, han skal bare have lov til at betale hende der, og det er så fint og sådan noget. Og så skal hun bare lade være med at sige noget? For ja. Det. Okay. Jamen det håber jeg ikke, fordi så er verden da også sindssyg. Det er den allerede. Ja, men så bliver den da mere crazy. Ja. Jamen den er crazy, det er den. Christel, har noget at tilføje? Nej. Hvem vil du helst stemme på, Christel? Trump eller Biden? Det ved jeg ikke. Jamen, øh, Nej, men jeg, jeg, jeg, Æ, jeg ved jeg ved ikke. Sorry, sorry. Um, og det, det hvad er har du din instinkt? Sagt? Hvad siger din de, de instinkt der? Mærk efter, prøv at mærke ned i maven eller ned i den der elektrochokdør øh, <laughs> nu Den vibrerer. Ja, ja, ja den vibrerer når det, når det er det der svarede. Du ved jeg, hvad det er? Nu jeg skriver lige til dem. Ja, der er den. <laughs> ja, der der, der, der Ja. Øhm. Trump. Ja. Trump er storm. Trump, vi på. Vi kender ikke ham den anden. Det er nu præsident. Ja, ja. <laughs> han kender jeg ikke. Altså, jeg, ved, jeg, jeg har, har kun hørt ikke. om Trump. Jeg, jeg siger ikke Trumps. Jeg siger kun ham. Det er udelukkesmetoden. Så tager jeg ham den anden. Så du siger Biden og tilfærd Ja, jeg Trump. kan ikke lide ham den anden. Altså, og jeg har ikke nogen hæd, men... Han har også noget at mand. okay, okay. Du er sådan en, der dømmer folk på, på deres det. hår. Ja. Wow, okay. Vi fik lige noget på en. Vi fik noget på dig, mand. Man må ikke dømme Jeg Ej, hvis du bare han har været mm. crazy, altså han der Trump... Jeg, men jeg ved selvfølgelig men heller ikke, hvor ved... crazy ham den anden er, for jeg kender ham, ikke? Men man ved heller ikke hvad alt, hvad der ligger til grund for de forskellige ting, ikke også? Nej, vi er der jo ikke. Dømmer du aldrig nogen, Kristel? Der skal æd og rød med meget til. Det skal der? Ja, det skal der. Det, det kan du faktisk selv spørge min. Dømmer du mig? Nej. Du kunne fortælle Hvorfor mig. Hvorfor sidder <laughs> Emilie? Sidder. Ja, hun er det noget bevidst, du prøver at lade være med at dømme nogen? Jeg lærte det faktisk øh, efter Paradise. Det var en af de bedste ting, jeg fik med derfra. Du er ikke at dømme og rode? Selvfølgelig, du har nogle øh, idéer om, okay, den her person er, øh, øh, men det er sgu ikke noget, der, øh, der gør, at jeg vil snakke mindre med personen, eller der gør, at personen jo har gjort noget med mig, end at, du ved, ja... Hvad folk har lavet deres fortid, definerer dem eventuelt ikke den dag i dag. Lad os Så du snart. vil faktisk... Du har ikke nogen... Altså for eksempel, hvis vi ser tilbage til din type. Yeah. Personen kunne være rocker, eller øh, hvad end det kunne være. Ja. Nysdomkære. Ja. Om fortid. Helt vildt. Gør du det samme? Eller er fortiden lidt vigtig? Altså jeg har aldrig nogensinde, at jeg har slået nogen ihjel. Se, der er det er ikke Christel Det er hun, der, er <laughs> der <hulle> er <laughs> altså, jeg, har, jeg har jo sådan en rigtig godt etisk kompas, ikke? Altså. <laughs> Christel, du er altså blevet outplay her i studiet. Hun har so solgt dig sindssygt meget. Nej, hun bare været sådan... Okay, lad Christen snakke rigtig. jeg dig siger jeg, bare det, <laughs> jeg, jeg mener med det samme, at jeg er fra Fyn. Okay? <laughs> Du er simpelthen... Jeg, jeg skal ikke... Øhm, Emilia, jeg skal ikke have for Fordi hun får bare... Hun får bare pus. Altså, den er helt skændende, den der mand. Jeg vil også gerne pusse en. Jeg prøver dig at hjælpe dig tidligere i dag. Jeg kan hjælpe mig selv, Erna. Okay. Oh, strong independent <laughs> woman. <laughs> <laughs> Vi skal hvad, hvad? Så er det lige meget, hvad jeg siger. Nej, det er aldrig lige meget. Vi skal alle sammen spille, og det er dejligt. Ja, jeg er sød, Og I vil være gode indtil videre. Ja. Vi skal til... Vi skal til ugens slag. Det er nu. Er is time? Åh prinsessen snakke <laughs> Skal vi have prinsessen til at ja. snakke først? Ja. Øh, jeg ved ja. det så Jeg kan ikke sige noget. Jeg har ikke noget. <laughs> har du ingenting? Det er ligesom sidst. Altså alt det er væk ind i mit hoved. Jamen, du kan da ikke sige at der er der ikke sket noget efter dig mass eller? Nej. Jeg får en lejlighed. Oh, Kastel, kom nu med noget godt Jeg har brug for noget godt her Det er en ja, god premie jeg, jeg kan se det igen Jeg kan mærke det Nu troede jeg jo ikke, at folk vidste, at øh, for eksempel Karla, jeg har haft sex Men det ved folk jo så godt, siger du Ja så, Det vidste jeg da, mens I stod her i studiet Var det sådan det Jeg tror også, I sagde det i studiet Fucked op, jo Ja <laughs> Det var ikke fucked op, jeg Jeg er pænt sikker på, at Karla sagde, at det skulle være meget fedt at knalle sådan en brunette Det var pænt sikker mig. Har sagde sagt det så? Ja. lige? Nej. Okay. Det kan jeg ikke sværge du, du kan høre afsluttet igen. Okay. okay. Kom med det. Ja, Hvad øhm... skal jeg sige? Nej, hvor er det vildt. Altså, I har så meget tid til at forberede jer. I kommer en halv time for sent. <laughs> jeg er sgu til vikategøren. Ja, I, har, I kommer en halv time for sent. I har haft så meget tid til at forberede jer. Okay, Kristel har ikke trusser på. <laughs> Okay, du mig og men det er jo din, din sladder, den tager jeg gerne, den tager jeg gerne. Hvad var du ikke på? Det er vi jo har ikke opviser. <laughs> okay, og, og jeg hun... har bestilt det på sinfuld. Okay, ja, og, og hun har øh, appen der ligesom kører den. Så har du det? Så hvis du synes jeg har siddet sådan lidt. Så er det jo at trille lidt med benene sådan op, fordi hun er på en eller anden måde kind of trillet min art, forstår du, hvad jeg mener? Hun skal også med sprede ben. Prøv at kigge under bordet. <laughs> <Ja. laughs> <Du må godt. laughs> Nej, no, jeg skal ikke kigge under bordet. Jeg skal ikke kigge under bordet. Ja. Okay, du, fedt nok, men hvorfor, hvorfor tog du ikke lige... Tænkte du, nu skal jeg bare ikke at på? Jeg tror bare, at der er et eller andet sexet, du ved, i det, og så med sådan en ikke op i så. Altså har du det op i det? <laughs> Har du det? Du, altså skal du se før du tror på mig? Nej, hvor, er det men, rigtigt? <laughs> men hvem har den app der? Er det så dig der dig Emilie? Nej, lad mig se. Nej. Jo, lad mig se. Jeg skal der træde på ikke på det. Jeg skal jeg se den app der. Eller træde på det? Jeg ved det, det må du ikke hvor <laughs> det Se, I, I lyver, i lyver så meget. Men altså, jeg har et æg. det ikke. Det skulle da rigtig nok det med trosten for i fanden. Ja, trosten er rigtig. Altså, og jeg har, et, jeg har et æg, og jeg kan da også sige der at ja, det står og venter til der en eller anden, der tjekker ind på den app der, der vi ude spise med mig. Og giver er 900.000, for ikke ja. <laughs> ja. at sige noget. Hallo, er der på linjen, Er der man? nogen, der synes bare vil have det færdig med mig, så jeg kan betale 900.000, for ikke 900. at sige noget? <laughs> Nej, mand. Jo... Er... Uh, jeg elsker dig. Okay. Okay. det gør jeg. Ja. Det, du er jo meget ærlig også, ja. Det er dejligt. Det er dejligt. Så, det, det... Men nu har, nu har Emilie lige kørt dig bussen. Skal du lige køre Emilie under bussen? Ej, men det er jo ikke... Okay. Men det har jeg ikke heller ikke. Ja. Du har ikke noget øhm, påkast. Må, må jeg godt sige det? Må... Nej. Jo. Nej, det, <laughs> det er, er meget nogen. uskyldigt, det jeg Det er Jeg altså ved, ikke noget, der er så... Øh... Jeg ved ikke, hvad det er. Hun siger jo bare nej, fordi hun er bange for det, du skal sige. Du skal bare sige det. <laughs> det har noget med bare piercing at gøre. Det har da ikke nogen piercing Nej, men må jeg bare sige, at du har haft. Nå, ja. ja. Det er det eneste, jeg kan lide. <laughs> Hun har Æh, haft en ebelpiger, det er bare det, jeg vil sige. Det er det eneste, jeg kan lægge hende under bussen med. Sindssygt Det var, okay. Men jeg kan ikke lide at gøre det. er det ærgerligt, fordi jeg har faktisk, jeg tænkte nemlig, at nu er det tid til igen at give en stor præmie med det her altså, ting, sladder, Og jeg får bare intet godt. Nej. Hvad er det, der sker, mand? Det er simpelthen fordi, at når du, øh, det, man, man kan jo ikke lide, dem der, øh, dem, der kan lide det her, og øh, køre andre under bussen, det er dem, du skal nemlig tage ind. Nej, ja, det har fået meget så gode slader. Ja, og det, det er de typer, du skal gå efter. Men så kør efter dig selv, så læg dig selv under bussen. Det må man også godt. Men det, det vil jo være sådan lidt... Hvad beskyldet. sker der på det der True der? Okay. <laughs> Hvad er det, der sker på det der, Halløjsa? <laughs> æm... Er det fans? Nej, det er det absolut ikke. Kunne æm... du godt finde på at lave Onlyfans? Nej, det kunne jeg ikke. Er du sikker? 100 procent. Hvorom alting er, æm, så er jeg ikke noget imod Onlyfans. fans. er nok. Um, men jeg synes bare, at um, man skal embrace sin krop og uh, gøre, hvad, hvad man har lyst til, og inde på True Followers, der er det absolut ikke acceptabelt, at du tager uh, billeder, hvor du ser nipples, og du ved, altså mm -mm. du ved, sådan nogle kind of billeder, yeah. du bliver smidt ud. Ja. Så nej, det er slet ikke Onlyfans, og det er ikke fordi, det har noget med det at gøre. Du kan... mm. Der er også andre influencer, som deler rejsetips derinde. Eller... Hvor meget tjener du på det? Tjener du godt? Ja. Gør du det? Ja. Men tror du ikke, folk tænker, at det er Onlyfans, og derfor vil de gerne se det? Det må de gerne. Men det er ikke Onlyfans? Nej. Men Hvad tjener du på det? Ja. Jeg tror du var ærlig, Kristel. Jeg, er... jeg har jo ikke lovet. Du kan jo bare og sige, hvor... hey, Markus, du får, jeg tjener 20.000 om dagen stabilt, egentlig. Nej, det, det, hvad, hvad gør du? Jeg ved jo, for eksempel, at Daniel, kan I huske, om der er lone der? Ja. Ja. Han, han fortalte jo, at han tjente 100.000 på Onlyfans på to måneder. Eller var det en måned? Fuldstændig sindssygt. Fuldstændig sindssygt. Øh, men ja, men nej. Øh, jeg, jeg kan i hvert fald fortælle dig, at øh, jeg behøver ikke endnu. Er det rigtigt? Så du arbejder kun med det? Nej, nej, nej. nej. Jeg er jo ikke dogme. Jeg har mange for i Det kommer selvfølgelig også an på, hvad dine udgifter er og så osv., om man kan leve godt eller ej. Jeg siger bare, at øhm, jeg tjener. Fint nok. Du rig. Nej, det er sgu ikke. Jeg tager SU-lån. Har du taget SU-lån? Ja. Det er fedt. Det er sladder. Ja, sindssygt. Det er også sladder. Jeg har det ikke så godt med. Du er også blevet spurgt om tofalders, så er det ikke, Jo, Jo, jeg vil ikke. Du vil ikke? Hmm. Hvorfor? Det er ikke lige mig. Ui, det er altså bare en good girl versus bad girl, det her. Nej, for altså, det bliver teamet. Selv, hvorfor det ikke er dig? Det nej. blev teamet, det, Jamen, ja, det, det, det det er ikke nu, noget, jeg har. Vil det bare lige for at sige det, jo... altså, for ikke at lægge true followers under under bus. Nå, det det jo... nej, men det, det er bare ikke øh, mig, plus at jeg har det rigeligt med Instagram, altså, der skal Tak, det er bare lige for, at vi ikke kun øh, sætter mig i en debat til. situation. Nå, nej, nej. Det gør vi ikke. Men... Nej. Ja. Jeg vil ikke invitere dig ind, hvis ja. jeg ikke... Øh... Men altså, jeg ved heller ikke, hvad jeg skulle poste på det. Min løb Altså. How to do er lækker at lave på stregsmålet. Det vil der være meget yeah. Men du, hvad viser du andet? Er det, er det sådan noget fotoshoots, øh, du viser på trofans? Blandt andet... True followers true, true, true fans. <laughs> true, fans. True, true fans. Er det på true fans, du viser det? Nej, altså... Øh, jeg har jo øh, fjernet ret mange af de ting øh, fra min Instagram, øh, som jeg faktisk bruger derinde. Og ja, så bare sætter lige nogle af tingene lidt op, fordi hold kæft, hvor ser jeg godt ud. Ja. Du er fuld af selvtillid, Kristel. Jamen, men det er jo pænt. Vil du have mig til at sige det? Jeg har jo ikke set billedet. Vil du se? <laughs> Nej, jeg behøver det ikke. Jeg kan se bagefter, så kan jeg okay. sige det der. Ugenslaget er, at Markus faktisk abonnerer på dig. <laughs> <laughs> ja. 54-7-spængel. Ja. Det er dig, jeg, jeg skriver det. med, mand. Okay. <laughs> <Ja>. <laughs> kan Vist man også skrive sammen og sådan noget, derinde? Ja. Så. Ja. Hold da op. Det sidste derinde, det også. Jeg abonnerer bare med det samme. Ja, okay. tryk, tryk med. Ja. Pia, øh, jeg skal jo vælge en vinder. Ja. I har lige, er de sikre på, at der ikke lige skal være et minut her, hvor det, I lige vil sige det sidste? Jeg synes, at det, hun har taget i det ulo, det synes jeg er... Røgssygt. Ja. ja. Pisseked. Ja. Men I er heller ikke typerne, der kører folk under bussen. Jeg håber på, at I ville køre hinanden ned, eller sig selv. Ja. Ej. Men jeg vil sige... det med... Jeg har ristet mig rigtig meget gennem hele showet. Ja, jeg bussen. rester mig på hele showet, Nej, og så du... brokker Ej. du over det sidste minut. <laughs> <laughs> Nej, jeg brokker bare, jeg jeg, jeg vil sige, at det bliver skidt godt som i content det her med at hun ikke er sig på så den vinder faktisk. Ja. Altså, det bliver jo bare skidt godt, så du lige sådan en clip, hvor der står, hov, oh. jeg bliver så ikke Det så ikke okay. Nu skal jeg høre. Nu skal jeg bare fuck høre. bare <laughs> ja. høre. Men, men kan I huske den gang, det var en, en tur til Egypten? Hvad? Kan I huske den gang man vandt en tur til Egypten? Nej, ja, de fik dårlig mave. Nej, man vandt jo en tur her i programmet til. Oh, til nej. nej, det kan jeg ikke huske. <laughs> ja. Jeg ville jo have inviteret jer med ud til en poskeførste. Ja. Det var prisen. Det var det var det var. Primært. Og det får vi ikke. S synes vi selv med Æh, det Æh, er, ja, er, I nej, med, nej, at vi med at vi for fortjener nej, en poskeførste med hele muligheden. Nej. Ja. Nej. <laughs> Prøv at høre hende. Hvad laver hun? Hvor fuck? hvor er vi uenige, mand? Fordi vi er uændige. Gæm hele skræmmende. Okay, men man kan vi ikke bare altså skal man være enig. Jeg vil gerne give jer det, men øhm, i stedet, så må jeg jo... Jeg synes, det I kom med i dag, det er nok til et påske. Mm. <laughs> det vil Christel ja. også gerne. Ja. Yeah. <laughs> det, det synes jeg. Du... Vi skal også ud og have smørrebrød bagefter. Ja. Så kan vi sgu da købe vores ja. egen snaps uden dig. Hej. Men Christian drikker du egentlig? Nej. Nej, hun Nej. drikker ikke snaps, der. Du drikker ikke? Nå, men du drikker generelt godt, det. Nej. Nej, så ja, altså, jeg, det passer jeg at drikke Ja, det ja. er ja, så flot. Okay. Ja, men øhm, lad os huske ud spise noget smørbrød. Hej. Woo! <laughs>